Ольга Кобилянська За ситуаціями Частина перша Аглая Феліцітас і Ольга Федоренко – близнички з-поміж тринадцятьох дітей. Були найздоровіші з-поміж скрофуличних, з-поверховності гарних сестер і братів, з чорним кучерявим волоссям по-батькові, з роду колись вірменського чи румуцького, тонкокості, худощаві, з тенденцією до високого струнького росту. У всіх дітей був слух музикальний, але майже феноменальний був він у обох сестер, близничок Аглаї Феліцітас і Ольги. Всі в хаті грали або щонайменше співали. Всі до одного. Ріжниця в хатній музиці була лише та, що поразові зачувалася з очинених вікон соната Бетховена, штука Ліста, вправи Фільда, Гельмера, Баркаролі Баха. А поразові знов дрібоньки вправи ударом і грою малих ручок і супроводом такого ж голоску. Це були менші брати і сестри, котрі так само сиділи при розбитім фортеп'яні, підтягуючи від часу до часу під час гри клавічі, що тут і там западалися, виграваючи при найспокійніше завдану лекцію фортепіанову, або співу, чи там скрипки далі, жодне не нарікало в голос на подлий інструмент. Кожне знало, що це все одно, що до голих стін відкликатися, або горохом об них кидати. В домі Федоренків було здевен давна відомо, що там від смерти бабуні Грічану, матери теперішньої пані Федоренко, робилося для дітей якнайменше, щоб зате тим більше побільшувати маєток. Не для кого іншого, як, власне, знов для тих самих дітей. Пригарні килими домашнього виробу прикрашали стіни, долівку, і дивани дому панства Федоренків. Одначе, коли найстарша донька віддавалася і прохала в матері хоч один килимочок, хоч на показ, знайомим чужині, куди виїжджала з чоловіком, мати й тоді Донці відмовила. «То я все для дітей тримаю». Була її спокійна відповідь. «Вони молодші, як ти». Остануться, може, в гіршім положенні, як ти. А тобі, коли хотілося вийти заміж за чоловіка, за котрого сама хотіла, нехай він справляє килими. Я ще жива. По моїй смерті не ворогам припаде мій маєток, а вам, дітям моїм. Тепер ще нічого нема. Для нікого нема. То повинно розумітися. І вони всі розуміли. Від найстаршої до наймолодшого, з малку, як лиш почали розуміти свою матір. І вона, найстарша донька, зрозуміла, вийшовши заміж з дому без шаляга, без війни, хоч би якого скромного, зрозуміла рівночасно, що родичі раді, що позбулися одної голови з хати, а не дати, вони. Не тому не дали, що буцімто не хотіли, а тому, що, як казали, вона вийшла за чоловіка проти їх волі. Або знов, вдома продавалися господарські здобутки, як набіл, овочі, мед і таке інше. Однак, щоб котре з дітей одержало в час зошит, книжку або хоч би всяку таку одежину, це було виключено. Все мусило, зокрема, дітьми виборюватися, виплакуватися, випрохуватись, огірченими, здержуваними словами, слізьми. Одним словом, у панства Федоренків було не наче все на відворот, як у інших людей. Не наче все догори ногами поставлено. Батько Федоренко, колись талановитий технік і рисовник, Тепер, як сам собі говорив вже на пенсії, ходить по своїм великим саду, босоноги лише в шароварах і сорочці, жиє для свого саду, винограду, рубає дрова, працює літом коло сіна, а від часу до часу зачитується в глибоко філософічних творах Спінози, Шопенгауера, Декарта та інших. І малює опаленими, незручними вже руками, олійними красками портрети деяких своїх дітей. Або краєвиди. Для нього його діти майже не існують. Літом живуть, чи не цілими днями в саду під голим небом, мов це ганята. А зимою збиті в одній кімнатці, щоб прочі гостинні не бруднилися. І він ними так мало цікавиться, як горобцями на даху. «Десь там пішло одне з другим», – відказує байдужно, як хто з хатніх або знайомих, за котрим спитає. «Господь їх знає. Не мені собі ними голову клопотати». Гарна в порядку й чистоті удержувана хата з величезним опарканеним садом це була та повна таємничости, болю, сміху й музики оселя, споза котрої за винятком батька. Лиш десь колись виходила, гарно прибрана, на великі на мати. А дітвора, за винятком тих, хто ходили до школи, ніколи. Чемні слухняні, з поверховністю, як ті дикі, чорні або білі, мати була ясної вроди, птахи, можна їх було з сусідніх домів хіба в двох випадках бачити. Раз, як котра драпалося за овочами по високих деревах зручно, або знов-лиш самі круглі їх у чаряві головки і чорні, осмалені рученята, коли селкувались лізти на паркан, щоб звідти поглянути на інший світ, як той, котрий загородила мати тяжкими грішми від злотів. Але довго не давали себе оглядати. Знаходився хто припадком, Знаходився, хто припадком у притикаючим до їх оселі саді. Вони зникали блискавкою, щоб за недовгий час показатися. А радше мигнути малою головкою знову лише по ніс. Посвітити чорними, цікавими очима в округи, а там так само щезнути з горизонту паркану. На самоті без товариства, як виключно свого, без чужого впливу, Виростало потомство родини Федоренків. Хорувало, знов видужувало, вмирало, а все існувало. Пані Федоренко з родини почастій і румунської, в молодім віці, захоплена палкою любов'ю молодого техника і маляра, віддалася вчасно. І від того часу жила буквально на те, щоб приводити дітей на світ і плекати їх. Одні, як сказано, вже родились, другі вмирали, треті не здужали, а все їх було. Доки жила її мати, енергійна пані Грічану, вона дуже мало займалася газдівством. Всім займалася перша. Вона рядила газдівством, виарендовувала поля, продавала господарський матеріал і справляла, що було кому треба. Між тим, коли її донька дбала більше про дітей, себе і красу кімнат. Молода та гарна держалася далеко від грубої господарської праці. Висиплялася до схочу і, як сказано, плекала лише діти, квіти в своїх кімнатах і квітнику. Коли ж пані Грічану померла, а дітей не громадка, в ній прокинулася пристрасть збивати гроші і витворяти маєток для тих же дітей, котрих остаточно не осталося в неї більше, як точно дев'ятеро. Хлопці Федоренкам, крім одного найстаршого, не вдавалися. Але що той, добившися хліба, навертався дуже рідко в батьківську хату, батько махнув рукою. немов він не був ніколи його сином. Другий молодший був неохочий до науки, чи був він тому винен, чи інші впливи, ніхто не знав. Але він репетував кілька разів в школах. А остаточно, розвинувшися в гарного та милицього юнака, що не видержував в жоднім закладі, куди б його батьки не впихнули, жив чисто бурлацьким життям. Гостював театр в місті. Він прилучався до трупи за статиста або співака і держався його на час. Треба було десь визначитися фізичною силою, він йшов туди і в заклад. Від часу до часу з'являвся в домі, відбирав у матері останній гріш, продавав нишком дещо з її постелі або знов тут і там гарний килим, над котрим дрижала, і зникав на час з дому. Мати заливалася слізьми, відказуючи гірко на сина, не забуваючи притім ані на хвилину своїх ключів з рук, ламала з театральністю, до котрої мала нахил, руки і помагала сину з хати уходити. «Іди, бо повинусиш все з моєї хати!» жалілася. Відтак цілувала сина, пхала гроші в руки і відчиняла двері. «Іди, не приходь мені наново перед очі!» Говорив батько, опускаючи зразигновану голову на груди. «Що робиш? Все для себе робиш. Мені що до тебе?» З дівчатами їм ліпше велося. Найстарша віддалася, не взявши, як сказано, від родичів, ані зламаного шеляга. Друга негарна була вчителькою. Остались лише дві близнички, на котрі покладала мати всю надію. Що, хоч бодай одна з них впровадить зятя з золотим ковніром у хату. Інші хлоп'ята й дівчатка були ще малі. Працьовита йощадна до хоробливости вона жалувала дітям кращої поживи, і замість виживлювати їх якнайкраще і дбати про їхнє дальше здоров'я, вона майже фанатично збільшувала і розширювала господарство встаючи на зорях та вештаючись між прислугою, мов перший завідатель бог знає яких маєтків, ганила її, спорилася з нею, а остаточно запряглася до найтяжчої праці з ними враз. Але пані Федоренко любила в деяких хвилях репрезентувати і даму в своїй хаті. Це особливо, коли заходив хто чужий, в її гарні, обширні, гарно поприбирані кімнати. Хоч траплялось і таке, що шанований гість вжидав по часові і годину на паню дому. Вона не з'являлась скоріше, за ким не виросла на її голові зачіска повної моди, не опинялася на ній гарна першої моди туалета, а її свіже й добре удержане обличчя не було, щоправда, Дуже зручно, покрита білим або рожевим пудром. Війшовши так перед гостя, вона починала акторувати. Говорила поважно, вдивляючися довго в лице гостеві з поважними панськими рухами. І говорила неправду. Передовсім на кошт дітей, які в неї добрі і вчені діти, як їхнє виховання їй багато коштувало як вона їм під тим зглядом ніколи нічого не відмовляла, дає повними руками, з яким успіхом вони здають іспити. Люди її тих дітей завидують і тому подібне. Лиш фортепіан і скрипки в її хаті були вже не найдобріші і ще не замінені новими інструментами. Лиш вони одні, але й те наступить поволі, станеться неодмінно. Чи не знає, приміром, шановний гість, яка фірма новочасних фортеп'янів найліпша? Розуміється, перворядна, бо вона лиш в такій хотіла б інструмент закупити. А так само й скрипки. Це посліднє для її напричуд талановитих доньок близнючок – Аглаї Феліцітас і Ольги. Особливо Аглаї Феліцітас. «Діти!» – кликала вона, називаючи кожне по імені по-театральному, звертаючи голову через плечі. «Ходіть насюди!» А коли обидві кликані не з'являлися, бо або не мали наразі що гарно одягнутися, або пішли до школи, або лекції давати, щоб заробляти на кращу одежину, або таке інше, мати оправдувала їх, що певно сидять десь далеко в саді і працюють. Бо шановний гість мусив знати, що обидві вони малярки. Дарма що бог лаюче гнала від паперу й вугля, котрим же завчасно почала орудувати, унаслідувавши по батькові не лише музикальний, але й малярський талант. З близнючок померла подовшій недузі Ольга, і лишилась її молодша сестра Аглая Фаліцітас. Це була талановита Чорноволоса дівчина з рівними чорними бровами, очима подовгуватими, що, як говорили про них, забирали одну часть лиця для себе. І устами рухливими, барва лиця слонової кости. Укінчивши учительську семінарію, грала попри то вже і класичних музиків, а за скрипкою тужила, мов циган. Між тим всім малювала, не вчившися ні в кого пізніми ночами гарні картини, доки не захоплена на злочинстві матір'ю, не вибита за випалювання петролеума, не закинула малярство чи не на все. Її мрією було дістатися де-небудь в консерваторію, студіювати музику і в теорії, і бути колись укінченою піаністкою. Той план мрія подобався одній матері. І бували хвилі, Котрих та застановлювалася, що було б не злемати дитину колись, може, великою артисткою, котра давала б концерти, заробляла на своє утримання сама і називалася її донькою. Поміж бажаннями дістатися до консерваторії і укінчити науку, Аглая Феліцітас закохується в одного молодого чоловіка, філософічного факультету, стає його нареченою. І зачинає займатися наукою, літературою і таке інше. Більше як досі. Щодо літератури, то її займали переважно німецькі твори. Бо на німецькій мові виховувалася переважно. Своя українська мова і література, взагалі український елемент, видавались їй менш важними. Ніхто не впливав на неї під тим зглядом, ні вдома, Поза домом. Питання соціальні, ідейні, національні були для неї малознаним терміном. Коли зачувала тут і там щось подібне, воно заставляло її холодною. Найбільше все-таки переймалася музикою. Всі партійні, політичні і подібні такі справи були для неї молодої, такі віддалені. Так мало цікаві, що вимагати від неї поважно які-небудь переконання і принципи було впрост неможливо. Виростаючи в домі дикої хаотичності, противних полюсів, вічних суперечок, торгу, хоріб, акторства і неудства, дитинство плачу, сміху, співу і таке інше, вона була витвором свого омільєву, осередку. В нічим не стала. За винятком консерваторного замилування до музики Акторування, несвідомого нахилу до ритму і гармонії взагалі, впрочим, до нічого не приставала Якраз такою закохується вона шалено в молодім філософі Котрий не менше танув у тій чудній дівчині, як вона в нім Був щасливий, коли смів її білі тонкі руки цілувати і гладити а особливо притискати своє лице до її пишного чорного волосся, котре розділене і гладко зачісане спадало густими природніми кучерями, рівно втяте, не нижче, як по шию. Втім, волосі, чорача в її голові, любилася молодіж, І вона була пишна, коли в деяких хвилях опускала голову непомітно вниз і її уста прибирали по більшій часті, може й несвідомо якийсь болізний вираз, була захоплююча. О, та голова, та голова, говорив іноді її старий і славний вчитель музики і добрий знайомий її батька. Та голова, якого-то лиха не накоїть вона ще. І, говорячи це, брав ту голову між свої долоні, шукав її очей, що вузько закроєні і отінені густими віями, були якісь казочні. Але Аглая Феліцітас ставилася до своїх захоплень нею байдужно і любила одного. Щиро палко здавалося безмежно. Від часу, як стала ним захоплюватися, стала й його ідеями перейматися, між іншим і ідеєю русофільства. Одначе недовго тішиться ним Аглая Феліцітас. Він починає нидіти, покашлювати, і в нього розвиваються сухоти. З роду незначного син вдовиці по народнім вчителю не має коштів кінчати студії, він вступає до адвоката, береться за писарку. І так же є. Кінчає студії. Аглая Феліцітас свого боку також не сидить зі складеними руками, Бігає по лекціях музики, заробляє на гарну одіж, на котру покладає багато. А все інше дає нареченому. Крім того, вона виносить від матері з хати мишком, що може. Засоби до життя особливо. І біжить з тими здобутками до свого Андрія. Так довгий час. Доки не проявлялися в молодого сухоти, він мав доступ до дому її родичів. Вони прихилялися до нього, голубили як сина, а молодші брати і сестри окружали його, не пускали з-поміж себе. Одним словом, Андрій був наймилішим гостем в хаті її родичів. Коли ж, однак, об'явилася недуга в Андрія виразно, мати, що мала переважно голос в хаті, зачиняє перед ним двері. Забороняє доньці найменші зносини з молодим чоловіком, ба жадає навіть рішуче щоб дівчина раз на все зірвала з ним. Як це я можу вчинити, мамо? Я ж його люблю. Тепер так само, як і раніше. Мамо, яке у вас серце? Все одно, відповідає мати. Я уб'ю його. Він лише мною живе на цім світі. Моєю любов'ю та майбутністю, котру уявляє собі розкішною. Бачить мене в уяві великою артисткою. Він і без того боїться, що я, виїхавши раз до Відня, посередині того, як він каже «моря», забуду його. Доста мені заспокоювати його в таких хвилях, де він в моїй любові сумнівається, а не то, щоб я кидала його, коли він хворий. З мамо, як ви собі це уявляєте? Як це я можу? Ви ніколи не були молоді, мамо. Моя молодість не має нічого спільного з вами. Коли я так кажу, то вже знаю, чому. Хто вам каже, мамо, що він мусить вмерти? Ви це кажете. Але він сам, його мати, я та інші люди, сестра його, іншої гадки. Це ніхто не може, напевно, казати. Мені не треба сухітників, відповіла мати якось розпачливо, відвертаючися від доньки. Не ти мусиш за такого виходити. Є доста мужчин на світі. Вийшла твоя сестра за здорового, вийдеш і ти. Раз я так сказала, так і мусить бути. Пам'ятай, щоб я не бачила його більше між своїми стінами. Якби здоровий він, нехай би, чому ні, а так, як це можна? Молода дівчина затулила лице руками і сперлася плечима до стіни. «З ним так тяжко», – говорила здавленим від наплившого на неї плачу голосу. «З ним так тяжко. Уявіть, говорити йому про смерть, де він числить дні, коли поздоровіє, скінчить свої студії, а я консерваторію, і ми поберемося. Це неможливо. Вже оногди казав мені, що скоро лише поздоровіє, хотів би, щоб ми побралися» то він мене і заміжню пустить до консерваторії, лише щоб я належала вже до нього. Так він боїться розлуки зі мною. А ви? А ви, мамо? Що я тут вдію? Зрозумійте мою психологію і ситуацію. Послідні слова майже викрикнули з якоїсь розпуки. «Роби, що хочеш», – відказала пані Федоренко, «щоби він мені лише межі діти не йшов, і аби ти з ним… Не в'являлася, а впрочим, що хочеш роби. І Аглає Феліцітас робить, що хоче, бігаючи не кожної дни не до нього, обносює матір, догоджає йому він тут і там, пролежуючи, перегортає білими пальцями картки книжок, котрими обкладається і читає з них. Що гарніше, читає дівчині вголос, а що менше, задержує. Для себе. Читає їй Лєрмонтова, вибирає найкращі і найсумніші поезії. Перечитує. Хто знає, може я й умру, бо іноді й таке приходить мені нагадку. То ти слухай, щоб, бодай, згадка по мені не лишалася для тебе прикра. Бодай згадка, бо любов, і махнув рукою, усміхаючись гірко. Від часу до часу притискає її чорноволосу пишну голову до своїх грудей, впивається своїми устами в її уста, ніби в'яне з жалю, дивлячись довго в її очі. Вона ж, сидячи при нім, підводить іноді голову і опускає її потрохи назад, щоб сльози не викотилися з її очей. Бо чує їх гарячість і панує над собою, щоб жоден нерв не здригнувся в її обличчі, так, мов, кам'яніє, не змінюючи ні пози, ні виразу лиця, котре в неї спокійне і поважне. Так Аглая Феліцітас акторує не раз і не два, а далі чи не кожного дня пересиджує в нього по годині дві. Так минає довгий час. Одного разу приходить, а він лежить біліший, як звичайно. Вона дивиться на нього і, мов, виростає з тривоги, що її обіймає під його блискучим, одвертим поглядом. Відтак, спинившися на хвилину над його ногами, остаточно сідає на постіль, бере його руки межі свої і питає. «Як там, Андрійку? І схилившись, дотикається устами його чола. Він махнув рукою. Нічого. Мабуть, буду мусив вмерти. Лікар був і наказав матері, котра вчора прибула до мене, щоб якнайскоріше відвести мене на село. Бо тут, тут... І, не договоривши, закашляв так сильно, що майже не вдушився. Завтра або позавтра ми їдемо. Добре, що ти прийшла, щоб попрощатися. Як лікар казав, то, мабуть, так і добре порадив. На селі інший воздух. Їдь, Андрію, – сказала дівчина поважно, доторкаючись його несміливо своїм великим затривоженим поглядом. – А ти, артистка моя, коли побачимося? – А може ніколи? Приїдеш в село? Вона піднімає своїм звичаєм нижню частину лиця вгору, опускає голову незамітно назад, коло її усміхнених уст, починає дрижати від уз до шиї і від синища десь аж до грудей так ніби жили натягуються вона плаче без сліз я приїду до тебе Андрію каже з супокоєм і очі ніби випивають самі ті сльози що гаряче звідкись під повік беруться я приїду але завтра вдруге попрощатися ще прийдеш завтра ще прийду коли настаєте завтра, вона приходить. Вона на поріг, а лікар з хати. Як з ним? Питає тихим осторожним голосом, і її очі спиняються поважно на його устах. Попрощайтеся з ним тут. Йому ліпше буде на селі, бодай. Легше умре? Питає Аглая Феліцітас, коротко вчепившись в одвірок. Лікар поглянув перелякано на неї, здвигнув плечима, Засунув бриль глибше над очі і вийшов, а Аглая Феліцітас увійшла. Вона ввійшла в чорному вбранні, бо в чорному він її любив, називаючи її своєю чорною звіздою. Молодий хорей сидів одягнений у фетелі і вижидав фіакра. Мусів вже сьогодні виїжджати з матір'ю і братом, бо, як казав лікар, шкода кожної дни не сидіти в місті. Був сильно зворушений. Аглая Феліцітас, сказав, намагаючись встати з спотелю, але вона не допустила, схилилася, і вони поцілувалися. Аглая Феліцітас, я для тебе квіти злагодив, сказав і усміхнувся насилу. Білі, неначе це було найважніше, що мав сказати їй. Може, я й умру, то візьми на прощання з моїх рук. Ти останешся мені вірною, правда? Андрію, скрикнула дівчина, чого таке говорити? Бо тебе люблю, ти будеш велика артистка, і забудеш мене. В тобі є трип перебувати заєдно свіжі ситуації. Я тебе вистудіював, з тебе якийсь артист. Але не пропадай, не пропадай, хоч би що було. Ти музика й актор актор і музика, а я, і сказавши це, він нараз заридав, опустивши голову вниз і закривши руками. Аглая Феліцитас сунулася до його ніг і оповела його шию руками. «Ти велика моя дорога дитина, хора й розпещена», вистогнувала, притискаючи нареченого пристрасно до себе. Відтак, піднімаючись з долівки, ніби виростала, віднімаючи його за собою вгору, а все притискала. «Вже!» – сказав він і потряс головою. «Вже сталося, Аглая Феліцітас. Я вже й готов. Тут бери оці квіти, що казав я принести. Вони для тебе. Ті білі великі рожі. Вони такі, як твоє лице без крови. Іди, бо чую, що як ще довше, то згину. Іди, іди!» Він ламався з жалю. В тій хвилі увійшла його мати і брат в кімнату. Дівчина уступилася. Всі знали, що отлюбилося. Були заручені. Але ніколи не бачив хто-небудь, як вони один одного голубили. «Я до тебе приїду за тиждень», – сказала і подала в останню руку. «Так, так, приїдете», – попросили мати з сином в один голос. «Приїдете». Тут рожі, Аглає Феліцітас, тут рожі. Не забувай, сказав він, держачись одною рукою за стіл, а другою подав квіти, котрі в зворушенню забула. Ти музика. Ти подвійний артист. Ми, може, ніколи більше не побачимося. Так нехай я буду першим, що подає тобі квіти за твій артизм. Хоч і прощаюся. Я перший. Ніхто інший не сміє бути тим першим. Я один. Тебе ніхто не бачить на естраді, на сцені. А мої очі бачуть. Чверть години пізніше він з матір'ю і братом виїхав, а вона вернула додому. Ті, що її знали і бачили, як вона верталася додому, так її описували. Худа, висока, у вузькім чорнім тісно до тіла пристаючим костюмі, з-під котрого не виднівся так виразно її бюст, як радше виразні обриси корсету з-під нього. На голові очіпкуватий, невеликий, аж на вуха засаджений капелюх чорної барви. В руках китиці білих квітів. Лице поважне, бліде, а уста скривлені непомітно. Ішла хитаючись, мов підпита, або та, що багато перебувала в човнах, або кораблях, через що й виробляється хитання в ході. Так ходила і йшла Аглая Феліцітас. Сьогодні не бачила нікого, коли йшла. Лиш свої квіти. Одержала їх від свого нареченого, що дав їх першій майбутній великій артисті, музики або сцени. Вона йде, а перехожі думають, що вона бачить, що бачить, багато чи нічого. «Я умру, а ти будеш подвійною артисткою», слухає вона в душі слова нареченого. «В тобі є трип перебувати заєдно свіжі ситуації». Того їй ніхто не говорив. В 24 години пізніше по приїзді на село наречений Андрій помер. Зворушення, прощання і подоріж прискорили його кінець. Наречений Андрій помер і від того часу Аглая Феліцітас не скидає вже чорну одіж. Час минає вона худне, блідне, і її пальці й лице пригадують білість тих квітів, що колись передав їй наречений. Але попри те, не всім замітна Аглая Феліцітас робиться важна без подій і без додатку своїх слів, без акції, далеко ще не артистка. Подалася доперва у якусь артистичну стипендію. Вижидає наслідків, а вже чимось важна. Там, у консерваторії в Відню, вона ще має зложити вступний іспит. А коли складе і буде прийнята, і покінчить все, перейде на останку і школу мистецьку, то доперва тоді може, може, зачне виступати прилюдно і рушати в широкий світ. Аглає Феліцітас не тратить часу. Вона дає лекції, одягається, хоча заєдно в чорному, гарно. І ті строї, шовки і таке інше, що обтулюють її худу струнку постать, строять її незвичайно. Крім того, побирає, як і давно, науку музики в свого давнього вчителя. Сама поважна, задумана, зболіла. А коли її хто спитає, як їй поводиться, вона відказує «Як? Так!» і потопає в думках. «Так!» Дальше ніхто не питає, хоч хтів би не одну знати. Про її гадки, почування, життя в крузі родини вже не питають. Вона би сказала «Так!» «Забудьте, Аглаю Феліцітас, те, що минуло. Не держіть в душі. Ви ж молоді ще!» «Перед вами життя, в вас талант!» «Талант!» – повторяє і усміхається. «Талант!» – а радше ілюзія. «Та й держить мене, бо чим можу висказати те, що в мені ворушиться, і ставитися відповідно до життя? Але за ким зможу виїхати до консерваторії? Час сходить і збільшає в мене муки. Крім того, хто знає, як то буде?» «Дайте спокій, не мучтеся, ждіть, все пройде, а пам'ятайте про своє здоров'я. Ви такі бліді, малокрівні, може?» «Правдоподібно», – відповідає, морщить, мов, ображене чоло. Аглая Феліцитас не любить багато говорити, а ще менше слухати многословних. Вона любить слухати і брати нутром участь. Аглая Феліцітас записується як незвичайна слухачка на деякі предмети в університеті. І коли може ходити туди, слухає відчити. Вона не може неактивно жити. Поважно, звід часу до часу милим усміхом своїх виразних уст, так з'являється вона в залях і слухає. Товариші шанують її, відносяться з повагою і уважністю до неї а деякі упоюються нею, чуються щасливими, коли вона з яким-небудь словечком віднесеться до них. Але вона їх багато не турбує, обходиться без них. Один з професорів Чорнай, що перед кількома роками прибув сюди в університет, дуже строгий і точний. Між іншим, він додержується сліпо всіх установ, приписів і форм і не любить вставлятися за студіюючими в своїх колегів, коли б це часом оказалося і неминучою потребою. З поверхності брюнет в роках до сорок держиться здалека від товариства і багато подорожує. До того заможний і, як кажуть, великий пан. Його Аглая Феліцітас боїться. Раз його погляди з-під лоба мішають їй а по-друге, він українець, а вона русофілка. З усіх професорів він один викликає якусь прикру акцію в ній, і вона чує, що та акція без акції буде прикра для неї, тому вона його боїться. Ближча знайомість з тим великим паном і професором розпочалася так. Коли вона прийшла по раз перший на його виклади, він традував, що правда гарно. Їй здавалося тоді по його стрункій статі, що то слухач якийсь, а не сам професор. Відтак, мимоволі, завважила, що він споглядав частіше, як треба, осторожно на неї. Слідуючого разу так само. Коли ж, однак, повідчиті всі вийшли з залі, вона задержалася на малу хвильку в коридорі, щоб натягнути рукавички і запнути їх. Він опинився несподівано біля неї. «Де ваш індекс?» – спитав німецькою мовою, і через хвильку спочив його погляд на її блідаві млиці. «Я забула його з собою взяти», – відповіла, паленіючи, з наглого переляку, а далі додала, «Я – Руська». Легкий, ледве помітний усміх заграв на його устах. Неначай не дочувши, він почав в приспокійнім тоні говорити по-українському. Звідки прийшла вона, хто були її родичі, чи мала гімназіяльні студії, скільки семестрів і тому подібне. Притім вони сходили зі сходів і вийшли на вулицю. Мов, дитина відповідала вона слухняно, відповідала гарною українською мовою. «Де ви мешкаєте?» – спитав її і, як спочатку, спинився його погляд що на ній. Вона назвала вулицю і мешкання своїх родичів. «А я думав, ви не туташня? Ходіть зі мною, нам одна дорога». В ній щось піднялося, ще не хотіло слухати його, але не мала відваги опанувати йому. Він був професор і великий пан, а вона учениця що бігала ще до того по лекціям і їй нічого з великими панами знайомитись. Її до них не тягне. Вона їх знає з своїх лекцій на фортепіані. «Вона скінчила гімназію?» питав. «Ні, семинар», інформувала його вже перед хвилею, відповідала і, не повертаючи надто головою, звернула свої подовгуваті очі поважно боком на нього. «А так!» Він перепрошується. Часом він таки розсіяний. Павза, мовчання. які предмети вибрала? Повторив той самий спокійний його голос з інтонацією рішуче батьківською і все одно українським жаргоном. Предмети? Вона? Вперше історію? Французьке? Німецьке? І, спитав голос і струнка постать великого пана і професора, схилилася немов прихильно до неї. Якби українська мова не була жаргоном, то й українське, то й українське, повторив голос, і, мов, легкий гумор продзвенів крізь нього. Вона відчула, як він поглянув на неї згори, як спинився його погляд на її лиці і як вона, мов, собі на злість спаленіла. Дарма, що на дворі стояла зима і холод а під ногами скрипів сніг. «По яким праву ви, руські? Родом, як довідуюсь з ваших уст, ваші родичі тутешні і цілком несправдішні росіяни. По праву, що вона все, що великоруська любить. Росія – то край потуги майбутнього, край невідслонених ще таємниць і сил, здорового елементу. Були в Росії?» – спитав голос. І як перше – Стать великого пана і професора схилилася над нею, а його рука, що звисала недбало коло неї, неначе хотіла її в тій хвилі обняти і від чогось чи там когось охоронити. Так, була, сказала твердо, поважно, але мов чужим голосом і вмовкла. Вслід за своїми словами їй стало сумно. Пощо сказала неправду. Вона, Аглая Феліцітас, що в глибині душі була повна смутку, музики, несупокою і, мовна, утечі від чогось недоброго. Пощо таке вчинила, га? Вона підносить непомітну голову вгору, опускає її знов і її уста щось викривляє. Вона сказала йому велику неправду. Одначе, що це так його, українця, обходить, чи вона була в Росії, чи не була? Взагалі, що він має її в тім керунку екзаменувати? Його предмет – історія мистецтва Східної Європи і щось там ще інше. Але не займатися вивідуванням, чи хтось був у Росії або ні. Якби шпіонажа. Але це тактика українців, котра сходить остаточно на рублі. Ворохобить уряд, а далі й поліцейських собак. Це все вона знає від Андрія. І ненавидить українство від того часу. Не один в злиднях, а його рублевичем прозивають. Не одна гірка кривала хвиля, не один безмежний жаль прокидався між одними і другими. Не один раз, а все через... Тому нехай хоч вона цей авторитет обдурить, з ним поактурує. Хоч їй не до того, і вона не любить поверхностями бавитись. Вона й його ласку не стоїть. Вона чисто з якогось, ні, не замилування до науки, а чогось іншого ходить до університету. І спитана хліб в неї є в кишені інші. Вона так лиш ходить, аби не тратити часу, що остається їй поза заняттями музикою, і аби як так доповнити освіту. «Так», – повторила все ще твердим, але потрохи вже зниженим голосом. «Так», – повторив і професор. В якій губернії чи місті перебувала вона, коли вільно спитати? Він також їздив у Росію і перебував там довший час. Він також там багато дечого гарного, величавого, нового, цікавого бачив і навчився. Признає, що вони, українці, в культурі де-де недоросли мускалям і багато дечого іншого признає але його та цілком не спиняє бути щирим і добрим українцем. Давно він також клонився до русофільства. Давно-давно, як був ще слухачем іншого факультету. Одначе відтак, покинувши той факультет і перейшовши на інший, робив великі студії, заглянув у живе життя і став іншої гадки. І тої своєї неконсеквенції він цілком не соромиться. «Чого ж би? Нехай соромляться ті, що крадуть, ошукують, орудують неправдою, обманюють і тому подібне. Але помилки якої-небудь в життю і спростування її ніхто не повинен соромитися. А люди науки – то борони Боже», – сказав, чисто попальський і професорський. Спокійно, з інтонацією, що застерігає заздалегідь собі опозицію від невчених, а надто учениці. Чи вона його розуміє? Так, вона те все розуміє. Але вона майже до крови перейнята російщиною. Вона піде навіть далі. Вона це не таїть. Вона не любить фарисейства. Вона собі сама вибирає націю. Без впливу кого-небудь, цебто єдиномишленників або інших впливових сил. Вона прилучиться явно до росіян, і кінець. Щонайменше, це не буде безхарактерне поступовування, бо не буде продажею за гроші, яку закидають їм українці-жаргоністи. Вона попросту не хоче належати до тої інертної, некультурної темної маси, що називає себе «знедавна українською», котра плаче, жебрає, сперечається. Лається простими вульгарними словами і не вміє піднімати голови, як треба. Не вміє давати з свого лона геройські жертви. Одним словом, котра останеться, чи не на все, міщанкою. Стать великого пана і професора слухала, ішла йшла рівною, ритмичною ходою коло неї. Не, її цілком коло неї не було, а коли скінчила, її голос спитав того всього по вас незначно ви українка з роду Аглая Феліцітас чи так вас звуть Аглая Феліцітас повторила вона Отже для українського елементу нема вас місця спитав професор і похилився потрохи до дівчини Цього я не кажу хотіла Аглая Феліцітас відповісти однак вже не було коли він, великий пан і професор, задержався раптом в ході й уклонився. Уклонився, знявши бриль так спокійно і коректно, що жодна бонтонність не мала би нічого проти того уклону до закинення. «Тут, пані, наші дороги розходяться», – сказав голосом, мов тими словами станув нараз перед аудиторією, і вона станула йому в дорозі. «Я по цій вулиці мешкаю, а ви…» Дівчина показала в другий бік. Він пішов. Дівчина осталася сама на дорозі з відповіддю, недоказаною на вустах. З почуттям упокорення і гнітучого засоромлення. Стояла хвилькою під час того, ніби виростала. Поволі почали її вуста викривлятися. Відтак потрясла головою. Так їй треба було. Так їй треба було. Була така невдоволена з себе в тій хвилі, що сама не завважила, що ступала так поволі вперед, неначе її ноги відмовляли службу, і вона туй-туй мала псунутися до землі. Підняла голову і зморщила чоло. Пощо їй було слухати йти з ним? Він професор, а вона слухачка. До чого було їй про свої симпатії і антипатії говорити? Своє нутро виявляти про росіян. А коли вже виявила, то пощо все? Вульгарність. О, Алая Феліцітас, та сама справедлива, нефальшива українка, батько мати українці, сама тота, котрих перед ним ганила. О, говірка-говірка, ти тричі проклята! Мимоволі, майже несвідомо хапається Аглая Феліцітас за серце. Її так погано в серці, так подвійно. І, неначе напилася отруйного напитку, дівчина опускає на хвилину голову вниз, зітхає й питає внутрі Андрію, чи так воно? Аглая Феліцітас приходить відтепер на відчити великого пана і професора Річче і уникає хвиль в котрих мусила би йому дивитись в очі. В залі вона входить з несвідомим собі виразом задуми в лиці, з очима в діл спущеними, завішує спокійно свої речі коло речей інших і, не поглянувши ні на кого, сідає на лавку. Коло кого їй все одно? Чи товаришце, чи товаришка, їй байдуже. Їй, щоби лише усістися і слухати, як він, професор, читає й пояснює або питає худа, чорно одягнена своїм блідавим лицем і повагою в виразі, вона, як сказано, сильно впливає на молодіж, сидить, слідить за словами професора, стенографує іноді, а крім того, нічим більше не активна. Від часу до часу силує її щось підняти голову з надзошиту або книжки. Коли це зробить, питаючи очима, котрих білки аж синіють з білости, чого кому одне й треба, тоді великий пан і професор опускає свої очі. На його поважному обличчю ніби легка тінь розливається і губиться тут же назад. Поразові. Коли ж один із її сусідів або єдиномышленників заговорить до неї по руськи вона опирається на обалікті Спліта пальці, мов, до молитви, підсуває їх під свою борідку і не обзивається. Погляне скоса на нього зі зморщеним чолом. І то все. Немає охоти відповідати. Нехай би їй дано спокій. Її вже тепер те цілком не займало. Вона думає про що інше. Цілком. Цілком про що інше, ніж кому уявляється. Її гадки далеко. Музикальні вправи грає Аглая Феліцітас із захватом, і з тим самим захватом і пильністю бігає по лекціях і заробляє гроші. Одну з артистичних стипендій їй обіцяно, але скоріше, як за рік, вона її не одержить. Вона виплачується ще кому іншому, і той інший ще її потребує. Вдома вона відтягається від хатньої роботи бо туди ніхто не заходить такий, щоби її займав. Нехай порається з нею мати, а в неї на таке нема часу. Вдома їй все байдуже, а найгірше через те, що не може діждатися в родичів кращого інструменту. Старий розбитий разить її слух до розпуки і виганяє з хати. Андрія нема, в котрого шукала б захисту від інструменту, а там і суперечок, іншої дисгармонії, тож шукає вдоволення поза домом. Раз в тих, де подає лекції, далі в університеті, а там ще далі заходить аж на німецьке передмістя, де має одну заміжню родичку-подругу. З матір'ю тої родички вона, щоправда, не дуже годиться, але що муж її, своячки, мудрий і образований чоловік, і від їх мешкання недалеко до ліса, вона через те любить туди забігати із родичкою по щирості гомоніти. Тут вони про різне розмовляють. Молода дівчина розкриває перед родичкою панею Іванною серце, оповідає про своє життя, працю, почування, а пані Іванна про своє. Як було сказано, Аглая Феліцітас ходить до університету. Слухає історію в професора Чорная, слухає далі філософію, бере гігієну і французьке як головний предмет. По-російське вправляється з невідомої нікому причини в школі Берліца. На українське ж зазирає лише від часу до часу. З цікавості, мимоходом, бо й чому ж ні, за що її один молодий русофіл – що любить консеквентно коло неї сідати, від часу до часу дратує питанням. Аглая Феліцітас, не вибрали там ще часом українські сепаратисти на свій престол якого князя? Ви потрохи зачиняєте ними цікавитись? Ще ні, відповідає дівчина зі спокоєм, з котрого нічого не розбереш. Одначе хвилину пізніше, поглянувши на нього через плечі, майже дотинаючи його своїми очима, додає, то нічого не вадить. Впрочім, все те, ні одне, ані друге, не шкодить їй бути приклонницею Великої Росії, захоплюватися її пригарною літературою і любити всю велич, всю будучину того колоса, котрий будь-що будь, -що будь -що чим раз більше з-поміж політичного і культурного руху великих народів зростає, грозить і виблискує. На викладах професор Чорнай трактує «викладає гарно». Старається, щоб всі слухачі і слухачки розуміли його докладно, а Великий Пан так десь тоді ховається, не б і не був ніколи в нім. Українець теж мовчить. І ніхто б і не сподівався по його гарній німецькій мові, котрою викладає, що все те не вадить йому бути гарним і щирим українцем. Одного разу вимовила одна студентка якесь слово «не так, як треба», що вийшло в реченню комично. Один збиточний академик підхопив те слово в курс між товаришів, що сиділи глибше в залі і що хвилі зачувалося воно то в одних, то в других устах з придавленим пирсканням сміху. Кілька разів спинявся погляд професора вигрибушчо на Аглаї Феліцітас. Чи була вона тією, що помилилася в виразі? Аглая Феліцітас чула, хто вимовив слово. Їй було жаль тієї дівчини. Але сталося. Та, що провинилась, смішалася чимало, а вона не менше. Академик же був непогамовний. Наступної днини не сиділи знов всі в означеній залі і ждали. Професор надійшов. Поважний, строгий. Професор від голови до ніг. Пана не було слідно. Українця також ні. Раз і другий помайнув погляд по Аглаї Феліцитас. немов хотів хтів сказати. «Ні, не буде ніхто ні з тебе, ні з другої знущатися». «Я тут», – викладав пригарно. Раз один кинув знов хтось, мов, каменем вчорашнє слово. І вмовк. Професор скінчив речення, надіткнувшися свого капелюха, зійшов нараз з катедри і, не сказавши нікому ні слова, вийшов. Студенти ждали. Наколи він не вертав, вийшов збиточник за ним. Тут щудувався. Професор проходжувався по коридорі між тим. Коли слухачі ждали. Чи він не поверне більше в залю? Ні. Ні? Ні. Мовчки розійшлися всі. Сьогодні був знов його виклад. Він прийшов гарний, молодий. В нього волосся пишне, гарне, буйне. Нараз посередині викладу урвав. Немає хто фіолетового олівця? Ні. Припадково ніхто мав. Аглая Феліцітас саме писала. Вона мала, зарум'янившись, подала йому. Їхні погляди зустрілися і сховалися. Вона його боїться. Котрого з них? Професора, великого пана чи українця? А однакож їй в деяких хвилях і добре тут. Її сусіда, єдиномишленик, приятель Андріїв і одинокий, що ще її займає, поїхав надовше в Росію, і мовчить. Він в батька і матері про неї вже старався. Їй то мило, але вона ж за жодного не піде. Сьогодні Аглая Феліцітас пішла знову на семинар. Це було в посередині мая. Все зеленіло, одначе небо потрохи хмарилося. Коли вона вступила в залю, та була порожня. І вона, не надумуючись, відкрила якусь книжку, що її часто з собою носила. І почала читати. Це був твір одного німця про науку гармоній. Читаючи, вона від часу до часу надслухувала, чи не наближається хто до залі. Бо хотіла ще деякі нотатки з книжки поробити, котра не була її власністю, а визичена. Кілька хвилин ждала і надслухувала. Не приходив ще ніхто з слухачів. Нікого не було. Потрохи боязко оглядається вона по залі, однак лише через кілька хвилин. Опісля розкладає книжку, витягає зошит і починає дещо виписувати з неї. Округ неї тихо. Ніякий звук не доходить. Тут нині добре писати. Якось аж святочно спокійно. Нехай би ще хоч так скоро ніхто не приходив. Нині вона і так розстроєна. Нині Річниця смерті Андрія. Він мріяв більше, ніж вона, про якесь велике і блискуче майбутнє в неї, про якийсь артизм. Тим часом вона така звичайна, неука, а перед усім вона все ще тиняється по старих вулицях, бореться вдома о кожну дрібничку, що їй потрібно в звичайнім життю. Вичікує числи дні, доки не попадеться їй обіцяна стипендія котра дала б можливість виїхати до консерваторії і працювати над тим, до чого її тягне, і чим вона дише, і що вона це чує, заповнить порожнечу її душі. Вона все ще та сама Аглає Феліцітас, котру він так любив, незмінна нічим. Вона опускає нараз на навхри зложені руки голову, затуляє очі і віддається думкам про його і себе бачить його і бачить себе. Його обличчя чомусь негодна вже довго перед душею держати. Чомусь воно розпливається, мішається з іншими знайомими рисами, а між ті його й ті інші риси втискається її чорна голова з підстриженими кучерями та її постать – висока. А може і не така висока, як через худість здається? Така худа, що, певно, коли йде скоро, видно обриси всієї її постаті. «Ти від мене сухіт не наберешся», – говорив нараз до неї Андрій, коли вона сиділа коло нього. І вони тут і там цілувалися. «Стережись, бо сухоти заразливі. Як в кого диспозиція до них, Андрійку?» – відповідала усміхаючись милим усміхом і підсовувала, мовна злість йому, наново свої уста до поцілунку. «Як в кого диспозиція? За мене не пійся!» Відтак він помер, а вона осталася. Ніхто ні на хвильку не огрів її душу від того часу досі. Ніким вона не годна зайнятися і не хоче. Ніхто її не розуміє так, як він розумів». Ні пестощів вона не бажає. Борони, борони, Боже! І не б хтось приступав вже до неї в тім намірі. Аглає Феліцітас прокидається і витрищає очі. Одначе вона лише сама одна посеред залі. В залі так тихо. Годинник неголосно тикає. Заля висока, повна мовчання. Вона підпирає голову руками і тоне в думках. Їй приваджається хата її родичів з котрої вийшла. Там знов одно хоре на фамілійну хворобу, отак. От При тій думці підіймає голову, опускає її вниз, а її уста кривляться з болю. Вона згадує свою помершу сестру і щось, мов, стягає її коло уст. Спускається чим раз нижче до горла, аж до грудей. Аглає піліці та збориться, а остаточно перестає боротися, плаче. Ще б лише не доставало, щоб і вона на ту фамілійну хворобу занедужала. В хаті вже також всі до того звикли, що від часу до часу якесь одно мусить відлежати, що вже ніхто собі з того нічого не робить. Правду кажучи, в суті речей і їй те все байдуже. Що їй, приміром, вже тепер по здоров'ю? Чи вона має з нього щось? уста здригається, грають нерви, Хоч вона панує над ними, але сльози таки капають. Нараз хтось зближається до дверей, Прямує молодечим кроком до них. Вона злякалася, намагається упоратися з слізми на лицю. Одначе, за ким встигла це зробити, Хтось з надвору шарпнув заклямку, І професор Чорнай з'явився на порозі. Блискавкою облетів його погляд залю. Вона була порожня. Порожня й пуста аж до тої лавки, де сиділа тепер, мов закам'яніла з переляку, молода Аглая Феліцитас. Не вагаючися, професор швидкими кроками опинився коло дівчини. І не до статого. Він сів коло неї і через хвилину дивився мочки на неї. Одна сльоза ще тремтіла в неї на чорних віях. «Ви плакали, Аглая Феліцитас». Обізвався спокійним, добрим голосом. «А я перешкодив вам. Простіть». Я не міг чогось подібного сподіватися. Як і не думав, що заля досі ще не заповнена. Хоч четверта вже минула. Говорячи, він не спускав з неї ока. «Чому ви сумні, Аглая Феліцітас? Чи вам сталась якась кривда?» Дівчина сиділа вже спокійно і рівно. Риси свого лиця мала вона так в своїй владі, що хіба одна сльоза могла йому зрадити її плач, але, впрочем, ніщо інше. Що могла вона йому відповісти? Правду? Може роз'яснити, як одно сумне з другим в'язалося і путало її життя, того не могла вчинити. Сьогодні річниця смерті мого нареченого. Відповіла і відвернула дрібку свого лиця від нього. Ви були заручені? О, сказав з протягом. Це сумно. Але не віддавайтесь жалю. Проти таких ударів ми є всі такі немічні. Ви ще молоді, говорив осторожним голосом. Вам ще життя не одно гарне подасть, докінчив тепло, коли вона похитала головою. Вірте, а між іншим, і одно питання пані. Додав живо, не наче б те, що говорив, направити або затерти. Ви б не прийняли місце вчительки при одній з тутешніх шкіл. Якби бажали. Я б міг вам бути помічний в осягненню такої посади. Вона дивилася з зачудовуванням на нього. Що за думка? А впрочем, їй блиснула нараз одна думка. Хто говорив оце до неї? Професор? Великий пан чи українець? Коли він до неї зближається, вона має почуття, неначе б до неї зближалася якась влада, від котрої прийдеться їй терпіти. Вона його боїться. Професора вона обов'язана слухати. Великого пана – ні, бо такі бавляться з дівчатами, пускають їх в труби, як чула не раз. А українця вона ігнорує. Я, щоправда, маю іспит на вчительку, Відповіла, поглянувши скоса на нього. «Але по щирості кажучи, я не терплю учительський стан. Яко фаху. Не терплю взагалі жодного фаху, що в'яже». Вона усміхнулася і потрясла головою, що аж її волосся коло шиї похиталося. «Чи він розумів це?» «Так, він це розумів в ній». Аглаї Феліцитас. «Ви маєте слушність». Сказав спокійно і мов якось тепло. Перебравши раз посаду, але я маю на думці кожну посаду, людина тоді є не зв'язана, але прив'язана. Стається функцією, не людиною, а вам ще час до того, якщо не мусите. Ні, Аглаю Феліцітас, поправився. Вас шкода на функцію. Відтак спитав. Ви не є одна з тих, що агітують за жіночим рухом? В широкім смислі, котрий витворяє з жінки робітницю і горожанку краю. Дівчина глянула на професора, усміхнулась мило, потрясла, як передче, головою, і відповіла впрост: Ні, я не багато з того розумію, і те мене цілком не займає. Інтонація голосу чисто дитяча. Професор також усміхнувся. Справді, ні. Ні, пане професоре. «Вдома в нас таким не займаються. В нас дома цілком інакше. Взагалі, як де інде. А поза домом, я не знаю. Я справді з того небагато розумію». А за хвилину задуми додала, «Хіба ми не вчимось на те, щоб мати свій кусень хліба? Адже ж не кожна може віддатися». Мій батько каже, не кожний мужчина хоче собі камінь на шию брати. Чи не так?» Професор усміхнувся. Ні, не так, аглаю Феліцітас. Відповів, не відриваючись поглядом від неї, голосом, що був такий впевняючий в цій хвилі, що мішав їй. Не так. Спочатку, правда, рух жіночий пішов з того, щоб дати жінці хліб в руки, і вона не була полишена виключно на удержування чоловіком через подружжя. Це буде вам, впрочем, відомо, бо рух жіночий старший, як ви. Але відтак, чи радше сказати тепер, аглаю Феліцітас. Тепер той рух, набравши колосальні розміри, хоч може й несвідомо, йде проти раси в жінки і проти виховавчої вузини родини. Жінка вдягається тепер в оборот матеріалізму. Її індивідуальність, що є в ній її власністю, відбирається тим – все на ній починається тепер обчислюватися. Тобто, треба до до того доправитися, щоб її генераційний чин вважався за господарський, тобто економічний чин. Це такі жорстокі слова, правда? Одначе, лішимте, аглає Феліцітас. Додав між тим, коли на його щоках виступив нагло легкий рум'янець. До таких, як ви, це не може стосуватися. Але так говорить час, а не лише учитель національної науки. Я і лише так, мимоходом, доторкаюся того, додав майже гірко болюче. Тепер нічого не має вартості по собі. Все мусить бути рівновартне. Тепер є рух жіночий фальшиво зорієнтований. Він зміцнює течію, що є не лише ворожа для жінок, але й для людськості взагалі. І коли змисл боротьби є той, щоб людина стала назад мірилом всіх речей, то треба нам іншого фронту і інших установ. В подружжі і родині, не в любові і в заводі, чи там фаху, лежить наш зв'язок з найглибшими інтересами людськости. Тепер треба зброїтись до боротьби, котра очевидно виразно розпочинається між родиною і урядом, між пристосуванням і расою, між упаданням та хованням. Так стоїть справа з жіночим рухом, Аглая Феліцітас. Взагалі, про котрий ви, а може й інші, мало або й нічого не знаєте. І такий оборот мусить він взяти. Мусить дійти до того. Але гов, додав на раз, немов спіймав себе на лихим вчинку. Я, як бачу, дратую вас, хоч може й цілком непожадене, Дратую з якогось обсягу, що цілком не входить в міфах. А вас не обходить. А ви з вічливості і обов'язку слухаєте професора. Простіть, Аглаю Феліцітас. Одначе, як то? Додав, оглядаючися за чудовуванням. Немає ще нікого слухачів? Вже п'ята доходить. Здається, сьогодні вже ніхто не прийде». Він відгорнув своє чорне густе волосся з чола і обернув живо голову до дверей. До них зближався хтось в тій хвилі. Зближалися живо кроки, і за ким, стих він дійти до катедри, відчинилися двері. І увійшло кілька студентів, між ними один жонатий, що, побачивши Аглаю Феліцітас, сів з поспіхом коло неї, а за ним панна І. Старша вже слухачка, що, як було загально відомо, любилася в професорі вже довший час. Хоча він не причинявся ні найменшою акцією з своєї сторони до розвитку того чуття. Він традував, як звичайно, а Аглая Феліцітас дивилась на нього і, не вважаючи на його гарний вигляд, важила в думках. Професор? Великий пан? Українець? Коли професор по укінченню свого викладу опускав залю і минав в коридорі попри дівчину, він її не завважив. «Великий пан!» – ніби заговорило, защеміло вражено щось в дівочій душі. «Великий пан!» І, притиснувши свою книжку до себе, погнала своїм потрохи хитаючимся ходом вперед. Аглая Феліцітас прийшла знов на виклади професора Чорная. Слухачів було чимало, і вона всілася на одну з лавок. Відтак увійшов і професор. Як лише побачив дівчину, він усів живо коло неї. З другої сторони коло неї сидів вже жонатий слухач. Ледве що усівся професор, з'явилася негарна поклонниця його. Напудрована білим пудром, в своїм темнім лиці вона майже вражала своєю бридкістю. Професор вийшов на хвилю з лавки, зробивши їй, чемно між собою і молодою дівчиною, місце. Опісля, з супокоєм, неначе не було найменшої перерви в його традуванню, говорив далі. Говорив, як звичайно, цікаво, жваво про готицький стиль і будову, пояснюючи свої виклади тут і там цікавими ілюстраціями і тому подібне. Нараз пересунувся промінь сонця на голову Аглаї Феліцітас. Чи завважив це хто? Здається, ніхто. Він один завважив це. Він нараз встав, а руки у нього були гарні і повні еластичності, і сказав. Тут така спека. Перейдіть на третю лавку. І сказавши це, він зробив, як сказав, вижидаючи, щоб і інші послідували за його приміром. Слухняно, мов дитина, але наскрізь поважна, піднялася Аглая Феліцітас і стояла, вижидаючи. Її погляд ходив через хвилю від професора до негарної слухачки. Чи не підає вона за ним? Одначе слухачка не рухалася з місця. Хто інший, також ні. Всі сиділи. Лишаючи жона того слухача, примкнувши до половини, перебігли, вигрибушчучи гаючи по гарній мужчині в третій лавці і аглаї Феліцітас. Жодне з останніх не завважило цього. Її погляд полетів до нього, що вже сидів на лавці, і він схопив його. Він усміхнувся. Однача в тій хвилі пригадався дівчині чомусь її молодий знайомий русофіл – приятель Андріїв, котрого вважала вона і за свого приятеля – він виїхав надовше в Росію і уперто мовчав. Вона писала вже кілька тижнів тому до нього лист, а він зоставив її без відповіди. А гарної медалі з часу Марії Терезії, котру післала йому, бо займався збиранням в різних часів, мабуть, там не дістав. Знов семинару професора Чорная. Знов він застав Аглаю Феліцітас на часок саму. Вона сиділа і читала свою книжку «Наука гармонії» – Туїлля, бажаючи тим заспокоїтися. З дому вийшла сильно зворушена. Їй треба було якнайскоріше якихось нових нот до вправ, а мати відказала, вимовляючись, що скоро спродасть овочі з саду, що мало наступити пізніше, то по обрахунку може купить. Огірчена тою відповіддю, Дівчина всунула улюблену книжку під паху і пішла скоріше до університету, де пануючий спокій приносив їй, звичайно, полегкість. Професор Чорнай, привітавшись, спитав, що вона читає. Вона сказала, назвавши заголовок твору. «Професор щудувався. Це, мабуть, трудна річ», – відповів він і приступив потім до вікна. Заглянувши в нього мимоходом, він спитав, чи справді ви б не прийняли ту посаду вчительки, Аглаю Феліцитас? Ні, я ж до консерваторії у Відні готуюся. А туди воліла б я нині, чим завтра, дістатися. Мені ж тут так дуже все набридло і таке все байдуже. Я давлюся тепер цією атмосферою. Я не хочу і не можу. Чому так? – спитав професор, настороживши вуха. «Або я тому винна?» Так складається. І висказавши останнє слово, вона нараз відсунула бурхливо книжку від себе і піднялася. Він поглянув з переляком на неї. Чого ж гнівалася? А вона станула струнка з піднятою головою і гляділа, неначе в залі не було нікого, на двері. Він підхопив її погляд, і його чоло зморщилося. Вижидала кого? «Студентів когось? Того жонатого? Чи знала взагалі, що він жонатий? Він любив баламутити дівчатам голови? Не знав. За дверима зачувся вже рух, і ось-ось мали вони відчинитися. Ще раз промайнув його погляд по ній. Її худість, що зраджувалася в чорній старанній одіжі, що пролягла до її стати, до того, щось в виразі її уст і очей, Боляче ніби, з-за вплинуло якось чудно в тій хвилі на нього. Він вступив на катедру, забираючися тут зараз до якихось писань. Мов на приказ, відчинилися двері широко, і громадкою увійшли слухачі і слухачки. Дівчина усіла. Слухачів зібралося багато, і професор читав і пояснював. В малій залі поставив один зі студентів питання, чи під час «зелених святок» не урядить він професор зі студентами яку прогулку. Може, на оглядання якогось історичного монастиря? То було б цікаво, але професор поки що про це не знав. Негарна поклонниця назвала одну місцевість, додавши, що може б туди. Знаний вже збиточник-академик, найстарший з усіх, що любив відзначатися свободною мовою і дотипами, обізвався до дівчини. «Ви бажали б туди, бо, гадаєте, я з вами оженюся там?» Його сусіди розриготалися. Сама студентка відповіла їдку, а він додав ще кілька слів, однак, мов більше, для себе. Професор звернувся до одного зі слухачів і сказав. «Пане Ел, уважайте, щоб там панове не надто сваволили» а сам перечитував далі через малу хвильку в якійсь книжці, що лежала перед ним. Вище згаданий добродій збиточник повторив слова професора, наслідуючи його інтонацію півголосом. Він помилився, гадаючи, що професор не дочув його слова. Спалахнувши, цей піднявся і зараз кидаючи сильно книжкою об стіл, кликнув. «Ви можете свої розкішні дотипи задержати для себе». Опісля опинився через хвилину його захмарений погляд на Аглаї Феліцітас. Що вона робила? Вона витрещалася переляканими очима на нього. Таким не бачила вона його ще ніколи. Ніколи. Одначе саме таким, з якимось свого роду божевіллям в очах з-під лоба, подобався він їй. Він, щоправда, традував далі, але добрий настрій, який вніс спочатку з собою, десь щес. Причина тому були, мабуть, її нерозважні, нетерпеливі слова, що її тут усе набридло, і вона тепер цією атмосферою давиться. Аглая Феліцітас пожалувала нараз своїх слів. Будь що будь, він був добрий, вічливий, супроти неї професор. А вона була така хаотична. Стрілою звернулися її думки до дому родичів. У відповіді матери в справі Нот лежала причина її розстрою і гострої відповіді професорові. Так зацікувала молода дівчина своє розбурхане сумління. А коли це не вдавалося їй, вона озброїлася в якусь холодну погорду і подумала – українець. Викладаючи, професор не подавав їй більше, як звичайно, ілюстрацій, що об'ясняли стиль будівель і тому подібне. Він мав жаль до неї. І це добре так. Коли виходили з залі, він здіймав, звішала свій капелюх, переходила коло нього одна студентка-семіточка зі вставленим золотим зубом з боку. Її уклонилась йому. Дякуючи їй, він усміхнувся. Це завважила Аглая Феліцітас, її обхопило невиразне почуття невдоволення він не повинен був до неї всміхатися. Сьогодні він рішуче не подобався їй, а семітка з золотим зубом така вдоволена Ова. Знов прийшов на годину, цепто на семинар, був захмарений. Жонатий слухач та інші сиділи з ним враз в передніх лавках. Вікна, які любив при читанні бачити зачиненими, стояли тепер широко отворені. Коли увійшов, його погляди перебігли всю залю і задержалися по секунді на нежонатім і аглаї Феліцітас. Відтак, обернувшись до молодого студента, котрому недавно казав, щоб уважав, аби панове не сваволили надто, і сказав похмуро «Пане Ел, зачиніть вікно». Коли молодий чоловік це вчинив, обернувся професор за одною лавкою, в котрій любив сидіти і між студентами традувати. Спинився і дивився якусь хвилю на Аглаю Феліцітас. Не наче б хотів сказати «Ходи і сядь ось тут». Вона добре зрозуміла той погляд, одначе боролася з собою і вагалася. Вона боялася його, відколи бачила його, як спалахнув. Це її вагання, мабуть, його ненадовго роздражнило, бо не задержуючись на ній поглядом більше ані хвилину, він вступив нараз в її лавку, сів коло неї, розложив книжку і почав читати. Раз здибалися їхні погляди, раз, один. Їй здавалося, що в його очах ніби щось розстало, мов лід, але то було все. В неї товклося серце. Блідість покрила на часок її обличчя, а зворушення не хотіло уступати. Дарма. Вона його боялася. Вона його так боялася, що була би кричала в голос «Залиши мене». Сиділа неповорушно коло нього, а він був через цілий прочий час захмарений і строгий. І карав, мов сталью, земними словами одного з слухачів котрого спіймав на брехні і крутарстві, при чим його погляд промайнув і по молодій дівчині. По викладах прощаючися, сказав до студентів і учениць, що з причини наближення зелених свят виклади перериваються. Коли опустив залю і молодь лишилася сама, хтось студентів зауважив, що професор Чорнай хоче виїжджати до Цареграду, взагалі на Схід не промовивши ні до кого й словом, Аглая Феліцітас забрала свого Туїлля і, здоров'ячи присутніх поважно своїми продовгуватими глибокими очима через плечі, вийшла. Коли за нею двері зачинилися, збиточник Академік гукнув: "Панове, Аглая Феліцітас закохалась. В кого?" — обізвався нервово один голос з гурту. В професора Дурню, вона в тім, що до Росії виїхав, згубила душу. Зате ти любишся в ній цим бали, а їй про тебе й не сниться. Ото вгадав. А професорові також ані в голові женитися. Такий пан, фії. Він дідечку та й учену візьме, коли схоче. А Аглая Феліцитас? Панове, я вам кажу. Аглая Феліцитас хоч і яка, а вона буде нещастям свого чоловіка. Вона актриса. В ті хвилини очинились двері і увійшла хитаючимся їй властивим ходом Аглая Феліцитас. Хлопці остовпіли. Привіталася милим усміхом. Вона свою парасольку тут забула. В лавці. В тій там, де професор традував. Десяток прискочило, щоби подати дівчині забуту річ. Вона ждала, мов стояла перед публікою, до котрої мала зараз заговорити. А коли прийняла остаточну парасольку з рук збиточника, підняла голову і подякувала. Не словом. Аглає Феліцітас не любила слів. А очима й чимсь коло уст. Чимсь, що володіло людьми, коли наближалися до неї. І було заразом усміхненим сумом і погордою. Одного дня молода дівчина застановляється. Професор українець. І він її, русофілку, переробити хоче. Без найменшого натяку на ту нещасливу тему і без дискусій хоче заволодіти нею. На ту гадку вона хмарить чоло. це нехай він залишить. Вона такої боротьби боїться. Це щось таке для неї прикре, зв'язане зі споминами про Андрія. А вони сумні болючі. Науково з ним споритися вона не годна, вона чує, що на тій точці він її переможе. Їй і так від якогось часу, відколи заглядає на відчити про українську мову, літературу і історію, якось так чудно робиться. Немов її віра в те, чим переймався Андрій і передавав їй, губилася. А однакож він її ані одним словом не притягав до тої партії, як це робили інші з Андрієм. Спорили годинами. Зривали груди, пінилися й таке далі. Ні, він лиш був такий, що йому, хоч би був він і ворогом, можна вірити. Як говорив він ще недавно про жінок, що жіночий рух йде проти раси в жінки, і треба зброїтися до бою між родиною і урядом. Так, отже, те є в нім, він репрезентує себе, яким є а є расова людина, українець, от що. І Андрій не був правдивим росіянином, а з роду українського. Але вплив інших, захват велитом, і він став чим був, а свої переконання переливав у її душу. Тому на тім полі вона з ним, українцем, не хоче в жодну боротьбу або дискусію входити. Вона його боїться. Через те й інше їй ще не ясне. Вона боїться його. Стережися, Аглаю Феліцітас. Ввечері того дня відбувався концерт славного піаніста Герда, на котрім була і Аглая Феліцітас. Коли концерт скінчився, і всі виходили з залі, стрінув професор Чорнай, що також сюди прийшов коло останнього ряду крісел Аглаю Феліцітас, як виходила, ідучи за якоюсь дамою в золотім пенсне. «Добрий вечір!» – Аглає Феліцітас вирвалося йому з уст. «Добрий вечір!» Вона, мов тим окликом, з іншого світу покликана, звернула через плечі до нього голову і відповіла. «Я п'яна! Я п'яна, я упоїлася! О, музика!» І пішла. І ще раз виринула її голова з-поміж натовпу гостей, з кучерявим по шию обстриженим чорним волоссям, з капелюхом, очіпкуватим над вухами. Бліде, поважне лице з виразом усміхненого смутку й погорти. Аглая Феліцитас ще з одною товаришкою студенткою задержалися, за ким вийшли в залю нагору в долині коло старого портьєра університету і спитали, чи професор Чорнай буде сьогодні читати? Старий усміхнувся хитро. Він всміхається взагалі так, не наче був зі згаданим професором одна рука. Крім того, слідить кожним разом за Аглаєю Феліцітас, коли вона опускає університет. Не мов би хотів знати, чи вона вертає сама додому, чи відводить її хто з молодих людей. За кілька день будуть знову виклади професора Чорная. Господь знає, чого тепер його негарна поклонниця, і той жонатий її і його своїми поглядами переслідують. Вона ховається кожним разом за великий капелюх негарної в лавці, під котрим сидить, як під парасолею, бо негарна перевищує її ростом. А однак він, професор, дивиться на неї. Дивиться доти, доки не викличе на її блідих щоках рум'янці». Вона його вже так боїться, Коби до того хоч не червоніла, А то для неї найстрашніше. Як сказано, за кілька день буде професор Чорнай Знов свої виклади мати. Вона піде. Господь знає. Вона би для нього семінарську працю виробила. Хоч це йому одного разу одмовила, Коли зробив їй ту пропозицію. Але тепер вона має охоту це з якоїсь причини зробити. Він є тонкий, тактовний мужчина, чоловік науки й праці, жоден гого. -го. І всі, що їй зразу говорили, що він безсердечно строгий, говорили неправду. Одначе Аглая Феліцітас його рівно ж боїться, має почуття, що від нього посередньо або й ні, прийде їй щось, чого вона тепер не в силі пояснити, хоч він добрий, шляхотний хоч він для неї тут одинока опіка, приятель, так сказати. Компас її. Іноді буває на викладах професора Чорноя дуже багато слухачів. Іноді мало. Сьогодні було так. Коли Аглая Феліцітас прийшла до університету, вона здибилася з одною гарною німочкою студенткою в коридорі. «Крім нас обох, нема тут нікого сьогодні», – сповістила Аглаю Феліцітас. «Ходім додому». Я не можу зараз назад вертати, відповіла дівчина. Не бачите, яка я зігріта й без віддиху. Я мушу спічнути, віддихнути. Ходімо у залю. Обидві дівчата подалися у залю. Пождіть тут, а я погляну, чи професор Чорнай знаходиться тут. Може, в бібліотеці або обсерваторії. Садить над книжками і пряде науку. Сказавши це з усміхом, німочка пішла. А Аглая Феліцитас оглядала якусь історію. За кілька хвиль вернулася й оповіла, що професор Чорнай є. Коли ж його спитали, чи буде читати, він спитав, хто є з слухачів у залі. «Панна Федоренко? Буду читати», – відповів. «Відтак прийшов». Обидві дівчата сіли в третю лавку. «Прошу, пань, в першу лавку». Дівчата прийшли. Німочка спокійна а Феліцітас повна тривоги й нервовості. О, як його присутність її мішала! Хто б це знав? Тепер сидів коло неї так близько, так близько, що наколи б схилив голову трохи нижче, був би своїм гарним волоссям, діткнувся її щок. Читав пригарно і толкував. Від часу до часу спочивали його очі на ній. Вона відчувала його гарячі погляди, і мішалася чимраз більше. Що хотів він від неї, цей великий пан, від неї, бідної дівчини. Вона нічим не спосібна для нього, вона як той вітер, що ніде не задержується, а все гонить дальше і дальше. І ніколи він нічого словом не скаже. А така акція ще гірша, слова безпечніші. Професора вона вже перемогла, здається, а тепер. Великий пан чи не стає в дорозі? Їй так тяжко його слова списувати, була надто змішана. А він це бачив і відчув. Нараз спитав, чи не хочете читати, панно Федоренко? Панно Федоренко. Великий пан вимовив це слово, ніби згори опритомнював її. Вона аж під чоло почервоніла. Добре, відповіла і почала читати. Її уста здригалися, вкруг них дрижало мимоволі. Але вона не була тому винна. Вона, Аглая Феліцітас. Ні. Він спер голову в руки й не спускав з неї ока. Вона чула, як він озирав її з голови до ніг, неначе б розбирав її на ниточки. Стережися, Аглая Феліцітас. Нараз вона з лоскотом замикає книжку і встає з лавки. Ні, не встає. Аглая Феліцитас росте, виростає, і її очі подовгуваті, чорні, падають на нього, дотикаються його. електризований, прокидається професор і витріщається на неї. Як ви поступаєте, Аглая Феліцитас? питає він, почервонівши аж під волосся. Я по інстинкту. Недобре? Нехай на цей раз добре, панно Федоренко. Але ви, ви в університеті? Аглая Феліцітас усміхається. Усміхається тим усміхом, що в неї буває заразом в деяких хвилях і плачем. «Простіть, пане професоре», – каже. «Але я колись в сухоти впаду», – так приповідав мій наречений. «Послухайте». І натягнувши повище грудей на марнім тілі чорну шовкову блузку, вона застукотіла пальцями так голосно, що студентка німка, забувши тему, котрою зацікавилася основно, розсміялася вголос, показуючи при тім всі свої білі, плекані німецькі зуби. Я не годна довго вголос читати, пане професоре, бодай нині ні. Другий раз, певно, більше прочитаю. Доложу, що сьогодні відобрала, але нині не можу більше, і не я тому винна. Професор встав, вийшов з лавки. Відгорнув волосся з чола, мов по втомі. З противної сторони тої самої лавки висунулися обидві дівчини. Вперед здорова русява німка Фройленбюргер, а за нею Аглая Феліцітас. Остання похилившися, мов набрала якийсь тягар на плечі. Чи була справді недовгим голосним читанням змучена? Ніхто це не міг відгадати. Ні Фройленбюргер, ні професор. Він глядів стурбовано на неї. Сама Аглая Феліцітас не підводила очей. На її лицю показався вираз муки. Вклонившися більше очима, як рухом голови професору і товаришці, вона вийшла. «Чи панна Федоренко не здужає?» Спитав професор студентку Німку, прилучаючися до неї в коридорі, обіймаючи оком екзотичну постать Аглая Феліцітас, як сходила в долину на останніх сходах. Я не думаю, але вона є дуже оригінальна, і в ній ніхто не розбереться. Мені здається, вона сама себе не розуміє. Так говорили, сходячи в долину. Тут попрощався професор з панною Бергер і розійшлися. Вона в свою сторону, а він в свою. Цілу днину був професор розсіяний. То своє пенсне витирав по кілька разів без потреби, то знов щось забував. Так що його господиня гляділа щудовно на нього, коли остаточно, вийшовши надвечір з хати, вернув ще раз від хвіртки по парасолю, бо буцім на дощ збирається. Між тим, коли на дворі стояла найкраща погода. Між лекціями музики, тими що побирала і знов тими що подавала, заробляючи собі тим доволі гарний гріш, і університетом Аглая Феліцітас забігала від часу до часу до своєї своячки подруги, пані Іванни, на передмістя німців. Тут, як вже було давніше сказано, вона полегшувала собі серце, оповідала свої жалі і клопоти. Обидві разом турбувалися, веселилися або, як і коли, потішали себе обопільно. Тут молода дівчина грала до схочу на добрім інструменті подруги а часом з мужем своячки і співала. Так проходив час. Тут, у віддаленні від своїх родичів, сповідалася Аглая Феліцітас про професора Чорная, його чудне поводження, відносини до неї і тому подібне. «Може, залюбився в тобі?» – говорила дівчині Іванна. «Ого, залюбився», – відповідала та, мішаючися. «Не знати, в чим би там». Чи не в моїй худості? Як недавно перед професором, вона нараз постукала себе перед своячкою. Але цим разом не в околиці легких, а по ребрах, від чого пішов стукіт. Хіба втім? Ти глузуєш себе, аглая Феліцітас, відповіла своячка і вмовкла. Не хотіла їй вголосте повторяти, що так добре сама знала. А власне, що пізнавши раз Аглаю Феліцітас, Рідко хто траплявся, щоби її не любив. Наближалася осінь. Муж своячки-подруги мусів, будучи послом, виїжджати з дому на довший час. А виїжджаючи, просив молоду дівчину, щоб, як змога часто, відвідувала Іванну. За час його неприсутності залишалася одна кімната незамешкана. І якби вона хотіла, могла би навіть за той час мешкати тут а в таким разі вправлятися більше на добрім інструменті, що їй вийшло би на користь. А йому було б мило, бо жінка, маючи її щоднини в себе, не відчувала б надто його неприсутності вдома. Дівчина зразу пристала на пропозицію родича. Щоденна вправа на добрім інструменті здавалася їй перспективою на недалекий побут в консерваторії. І вона пристала з радістю на пропозицію. не ненадовго. За часик вже відкликала своє слово. Бо, як впевняла, їй буде задалеко ходити денно-двічі з передмістя до вчителя музики, до університету, а між тим і по лекціях. До родичів також треба хоч два-три рази на тиждень навідатись, щоб мати не забула, що вона є на світі. Замість цього вона обіцяє родичеві, що буде як мога часто, може і три-чотири рази в тиждень сюди забігати і за його дружиною щиро галядіти. Одної днини, коли Агалая Феліцітас прийшла до університету, прибув враз з нею і збиточник-академик. Коли ж пізніше увійшов професор, його погляд перелетів знов пошукуючи по залі. Вона була якась така, що він мусів її відшукувати, хоч завжди сиділа тут коло поганої поклонниці з великим брилем, і, як їй здавалося, була схована під ним. Під час, коли деякі студенти читали, він сидів, оперши голову на руки і приглядався до неї. Вона відчувала його погляди і паленіла від часу до часу під ними. Що йому було? Не знала. Вона була незначна, негарна, володіла так собі німецькою мовою, а він звертав тільки увагу на неї. Остаточно віддалився з лавки, на котрій сидів не забравши з собою свого бриля й парасолі. Збиточник і дівчата, цебто цим разом вона, погана і німка, збиралися до відходу. «А он, глядіть, мої пані, шановані товаришки!» – кликнув збиточник з патосом. Професор забув самої ученості й мудрості парасолі бриль. Чи не це грому сміху? «Справді, це пишне!» Погана німочка й аглая феліцітас а насамперед між ними збиточник, вибухли сміхом. Цей останній робив дотипи на кошт речей і професора. І всі по другий вибухли веселим сміхом. Особливо Аглая Феліцітас заходилася з усміху. Нараз заніміла, мов дістала апоплексію. Саме коли була в посередині найбільшого сміху, відчинилися двері і увійшов професор. Чи в залі потемніло так нараз – чи це їй перед очима почорніло? «Сміятись з мене, мої пані?» Спитав він вічливо і склонився легко в їхню сторону. Відтак приступив до столу, забрав парасоль і бриль, не окинувши групу, ні півпоглядом. Дівчина стояла, мов, апоплексією порушена. «О ні, ні», – боронилася залюблена погана, і подала на борзі придуману причину, не почервонівши ні на хвилинку – його погляд промайнув по Аглаї Феліцітас. Вона ще стояла тут, мов здунутий був вираз веселости й усміху з її лиця. Що вона вчинила? Вона його тяжко вразила ніхто, лиш вона одна. Це вона відчула вона чулася розбитою. Тривожно підвела до нього очі. Вона коли б захтів їй простити, чула, що заподіяла йому прикрість. Але він не бачив її. Його повіки лежали так низько на очах, що вона не могла ні одного погляду з його очей спіймати. До того він же пішов. Поволі сходила сходами в долину. Поволі, хитаючися, мов, упоєна. Поволі, мов, розбита, вернула додому. Аж голос в неї змінився. О, як погано й дико дякувала вона йому за всю його доброту і увагу для неї. Пізно ввечері, коли сиділа вдома між гуртом дітей, і вони, як бджоли під час роєння, літали, снувалися і уганялися попри неї, гомонячи та викрикуючи своїм звичаєм, вона одна заховувалася безмовно. Усівши в кут Софи, підперла голову в руки, думала поважно. Через пару день не було в професора Чорноя викладів. Він питав, був кінець семестру, і він не читав. До перва четвертого дня можна було знову йти. Коли Аглая Феліцітас прибула, було вже звичайне число слухачів, і слухачок повне. Відтак прийшов і він, захмарений, строгий, і не поглянув на неї. А коли дві її сусідки писали одна-другі листи і перекидалися ними, підняв він очі з над книжки і понурий, строгий погляд впав на молоду дівчину, що сиділа тут затривожена і безмовна, мов молода птаха. Він гнівався на неї, і вона відчувала це. Ох, була би гіркі сльози проливала, що вона не робила. І недоволі цього, тої дни не довідалася, що другий професор, що мав французьке, був з неї незадоволений. А далі, що справа з стипендією почала хитатися. Вона була повна розпуки, їй не лишалось нічого більше, як вступати до пошти або піти десь за куховарку і так призбирувати засоби, щоб хоч водай пізніше виїхати до консерваторії, щоб лише початок зробити. А там у Відні вона вже дасть собі раду. До того її заміжня сестра обіцяла, що буде їй допомагати. А там мати, певно, коли вона вже вийде з хати, не забуде її. Може, хоч невеликим, але малим певно. Також чула вона, що професор мав десь в якомусь кружку заявити, що мусить її тут десь в одній з шкіл помістити. Вправді вона йому на його пропозицію відповіла нехтуючи, але він того заправду в неї не бере. У молодих дівчат не все можна поважно брати. Все робиться в них по інстинкту або настрою. Аглая Феліцітас, зачувши це, злякалася. Що цей чоловік хотів від неї? силоміць держати її тут при собі, коли в її голові і серці дозрівали інші плани? Що вона мала робити? Як з тим чоловіком поступати? А коли справді не одержить стипендії, то що тоді? Не краще поклонитися йому і просити згадану посаду. Очевидно, він хоче лише добра їй. О, як вона того чоловіка боялася. Його і його влади над її істотою, як боялася. По раз перший вона почула, що до неї, галає Феліцітас, наближається якась інша потуга. Що вона не все така сильна, як бувала досі. Досі її всі пестили і за щось і через щось подивляли. Це останнє поза хатою. Але тут нараз стає їй щось цілком нове. Несподіване в дорозі й серці. І коли він приходив, і коли відходив, як він що розказував, вона слухала. Якось виходило, неначе хто казав, він має твоїм паном бути. Але ніколи, ніколи. Її молода душа опиралася тому почуттю. Вона хотіла бути сама, свобідна, Бо ще надовго, довго, а може й назавше. Вона не потребувала жодної опіки, контролі над собою, не зносила її. Так, воліла до пошти піти, до телефону, тут в телефон годинами кричати, ніж під контролею цього чоловіка стояти, під ним, його очима кінчати студії, здавати іспити і як вчителька на хліб заробляти. Ова! Вона відказувала йому в духу, відповідала нечемно. Але коли він з'являвся на катедрі строгий, спокійний, ігноруючи її, вона чулася упокореною і, немов осирочена, починала сумувати. В коротці знов пішла на його виклади, потрохи зрівноважена, одначе з неясно сформованим напівгнівним бажанням, щоб він не був вже такий хмарний. Вона чула і знала вже, що він був зраджений. Нарешті з'явився він. Всі були вже присутні. Повний тривоги звернув її погляд до нього. Чи був він злий? Так. Його погляд був захмарений і строгий, і не шукав її, як звичайно. Неначе зламана квітка опустила Аглая Феліцітас голову вниз. Нехай тепер надходить, що хоче. Нехай тепер все над її головою завалюється. І він нехай їй шкодить, де захоче. При іспиті, при осягненні стипендії, у всім. У всім, куди б і не зверталася вона. Але опісля вона піде до пошти. Під час викладів шукав раз його погляд її обличчя. Але і то строго, казала їй одна товаришка. «Що йому?» додала. Коли він опісля, між іншим, до своїх викладів показував знову нові ілюстрації, Обійшов її і не показав їй, як давно. Один слухач, тонкий, вічливий, що був від кількох день її сусідом, спитав. «Пане професоре, чи нам не дістанеться нічого?» При тих словах молодого чоловіка потемніло обличчя професора о один відтінок рум'янцем. Він взяв одну картку ілюстрацій і подержав через хвилю перед молодою дівчиною, поважно до оглядань не змінюючи ні на волос виразу свого обличчя. Вона кинула побіжний погляд на картку і кивнула мовчки головою. Він вчинив так само, що означало «вже», і пішов далі. Вона мала вже досить. Він ігнорував її. Відвернув свою ласку від неї. Вона його надто вразила. Однача хто від неї свою ласку відвернув? Чи професор? Чи великий пан – «Чи українець? Ого, то важне! Ще вона своєї позиції проти нього не стратила. Професор не гнівається на неї. Тут в тім разі вона проти вченого замаловажна. Великий пан, о ласку бідної дівчини, як вона, не стоїть. А українець? Українця вона не боїться. Та точка між ними чи не загасла. Отже, проти нього вона не русофілка і не українка». Проти нього вона Аглая Феліцітас, і на тім сто разів кінець. Одначе, коли пізніше один слухач що наступного тижня питав, бо він на цей тиждень не приготований, він відповів: З того не може бути нічого. Я не можу лишитися і мушу на другий тиждень від'їздити. Аглая Феліцітас погледала кожне слово його слова. Я не можу лишитись і мушу на другий тиждень від'їздити. Лежали їй, мов, пекуча вугілля в душі. Через що не міг лишитись? Чи була й вона тому винна? О, певно, він мав безперечно прикрасти. Або, може, хто знає. Вона знала, що в родині одного його родича була від двох років багата вдовиця. Гарна вона не була, а щаслива також ні. Але зате незвичайної доброти. Одначе, може, подобалась вона йому, і в товаристві того родича, його жінки і її виїжджає і він, і для того не міг тут довше оставатись. Він же щороку робив такі гарні подорожі, сказано недарма великий пан. Так, так, він гнівався на неї. А що він гнівався, те завважила навіть погана поклонниця. Оногди поплескала її по плечу і спитала ласкаво іронічно. «Ну, і як же вам ведеться, Аглая Феліцітас?» І притім усміхнулася так погано, злорадісно. А ще недавно говорила до неї приязно, коли вона споминала щось про іспити. «До чого вам далі якісь студії робити? Або надто іспити? Ви незадовго віддастеся?» А коли дівчина розсміялася на те й відповіла, що хоче бути свобідна, бо крім вищого знання, хоче набути ще й освіту музичну, і опісля по світі їздити і концертувати, повторила погана поклонниця те саме. «Так-так, ви віддастеся, і то навіть скоро». Вона мала ще раз на його викладах бути. Колоквувати не хотіла в нього, бо цього вона не мусила і не мала до того доволі часу, щоб це вчинити. Крім того, мала ще й такий неописаний страх перед ним, такий страх, якого не відчувала ще перед жодним мужчиною в житті. Дарма, що була смілива і не так легко перед ким-небудь уступала. Так, як обставини укладалися, вона чула – цей професор, чи великий пан, чи українець, один з них мав якусь рішаючу акцію в її житті відограти. Приміром, або вона буде мусити через нього якусь часть іспиту зложити. І перепаде, що дасть її долі інший зворот. Або зайде, може, з нею особисто така зміна, що її доля через те також зміниться. Наступного дня були знов вічити. Він надійшов, коли вже всі студенти були зібрані. Як через всі останні дні, не мав він для неї ввічливого погляду. Він спитав предмет, чи вона не возьме в нього працю, тобто іспитову працю. Предмет відповів, вона була вчителькою при одній з відділових шкіл. Що наколи б осталась тут далі вчителювати, то взяла б охотно. На ту відповідь здригнулося щось, мов іронія, коло його уст – як суворість, однача лише через одну хвилинку. Відтак зайшла чудна зміна в його обличчі, а радше на його гарнім чолі. Риса незвичайної доброти і м'якости, а зараз і співчуття, показалась нараз на його чолі, освітила, мов, внутрішнє яке сонце, його лице, і він сказав, «Я вам о те місце постараюся». Предмет усіх знову. О, яка вона була погана і фальшива. Ще недавно, ще за ким вступив він до залі, відказувала і нарікала вона на всіх професорів, на нього, що він себе за хто знає, якого вченого має. А тут оця солодкість. О, як вона не злюбила нараз людей, особливо оцю погану. А в хвилі, коли обіцяв він їй постаратись о місце для неї тут, полетів його погляд блискавкою до неї, Немов хотів сказати, бачиш, тобі б я також постарався о таке місце, на коли б ти схотіла тут остатись. Одначе вона тут не останеться і не потребує його ласки. Нехай, щоб мала білизну прати, то не потребує його ласки і не буде його у неї жебрати. Вона піде на кінець світа і пошукає собі кусень хліба на підставі своїх студій і іспитів. На підставі своєї музичної освіти, на котру вона, хоч, хоч вона неукінчена консерватористка, є гордою. Але жебрати вона не буде. Вона його не терпить. Він її не обходить. Нехай він її оставить в спокою. Вона лише одного має в душі. А то того, що помер. А коли б був жив і її покинув, то вона знає, що любила би його дальше. Хоча б і другу взяв, вона б рівно любила. Цього не міг би їй ніхто заборонити. До того вона любить блондинів, а цей брюнет. Волосся у його чисто вугіль. А з-за тих страшних, в золоті оправлених окулярів, вона його очей не бачить. Ті очі, що чорні, а деякими хвилями якісь такі страшні робляться, ніби розширяються з-під лоба. Вона його боїться, раз на все боїться. І наколи б, бодай, знав, як інтенсивно вона від часу його зміни проти неї терпіла. А прецінь вона йому нічого злого не вдіяла. Що на своє нещастя сміялася, з іншими, коли парасолю і бриль забув. Ова, який це був в неї сміх! З природи вона поважна, поважна як смерть, а тоді такий збиточний сміх. У коридорі по правій стороні є одні двері, що кудись вели, і в тих дверях віконце. Часами, коли вона переходила через той коридор, їй здавалося, неначе бачила там його обличчя, і що його очі, коли виходила спішним кроком сама або з іншими, слідили за нею. Що він там робив? Що то була за кімната? Обсерваторія, називала вона в себе ту таємничу кімнату. Раз бачила, заносив туди портьєр пачку книжок. Але що тоді спішила на виклади, не бачила нічого більше. Лиш до половини плечі старого портьєра з пачкою книжок під пахою. А розпитувати вона ніколи не розпитувала. Подвійно їй від того чоловіка на душі. Страшно якось, лячно, а прицінь і інакше ще. Так не стоїш в деяких хвилях, під час бурі, під деревиною. І вона тебе своїми вітами охоронює. І тобі добре. Коли вступала в університет, її остерегали, щоб взагалі нічого не робила такого, щоб його роздражнювало. Бо так, як він з одної сторони може все пересадити, коли хоче, може з другої і душу пошкодити. Місяць тому Переказав їй той самий товариш, що чув, що він мав десь спімнути, що Аглаю Феліцітас мусить тут мати. Кому сказав? Не знав. Лише знав, що напевно казав. Тому нехай вона йому не опонує, і від того часу поздоровляють і кланяються їй всі молоді люди, студенти, низько і з респектом. О Боже, чи він не бачив, як термосив її супокоє? Так, це була правда, що їй говорили. Як не мусите тут перебувати, то вступайте радше в відні до університету, ніж тут, бо тут маєте професора Чорноя. Він справді дуже здатний і має чималу славу в колі вчених, але він не добрий чоловік, і без взгляду. Тепер мала. Ті, що говорили, не говорили неправду, і вона не рвалася до університету але її мати від якогось часу випихала її туди. Її мати. Не дарма губилися їй тоді слова в горлі, коли він в коридорі по раз перший заговорив до неї, допитуючись про індекс. А тепер вона, Аглая Феліцитас, котра ніколи й нічого не боялася, тремтить перед ним. Недостатньо, що сама з себе його боїться. Але ще він і гнівається на неї, Ще він її ігнорує. До того, він ще щось хоче від неї. Вона відчуває інстинктово, що він з нею говорити хоче. Вже кілька разів ждав на неї, але дарма. Щось здержує її, як минає його щось, жене її від нього. А він здіймає бриль, кланяється і стає. Саме тоді вона тікає. Щось їй здіймає голову вгору. Коло уст вздригається, стягає щось в горлі, і вона виходить. Відбігши далеко від нього, вона жалує. «Як довго буде так?» Коли оповідала про це пані Іванні на німецьким передмістю, подруга хитала головою і казала. «Зле робиш ти, Аглаю Феліцітас, що сторониш від цього чоловіка? Він, очевидно, займається тобою. Але він не студент. Це раз. А по-друге... Перед студентами він не буде тобі своє захоплення оказувати. Його ситуація нелегка. Що він зробить? «Що після тебе я маю робити, як заховуватися?» – спитала Аглая Феліцітас. «Бігати за великим паном?» «Не бігати», – говорив, упоминаючи голос подруги. «А заховуватися, бодай пасивно, вічливо. Ти ж його любиш». Аглая Феліцітас встала з-за столу, при котрім сиділа. Вона росла буквально перед очима жінки, що її вислухувала. Оце Аглає Феліцітас побіліло як сніг, і ніздрі задріжали. «Не вмовляй в мене нещастя, жінко!» – відповіла чужим майже голосом. «Я стою під владою цього мужчини. Він мене займає. Але чи я його люблю, я не знаю». Не хочу того знати. Він – великий пан, а я вбога дівчина. Зо мною, великий пан, не ожениться. Він зо мною побавиться і на тім скінчиться. А чи він мене любить, також не хочу знати. Мені того не треба». По довгім часі мовчання, під час котрого дівчина опустила голову на руки й оперла лиш бородою своє обличчя на зложених на столі руках, обізвалася на раз. Чому такий великий пан не ожениться? Не ожениться дотепер. Господь знає. Прецінь гарний мужчина. А як вже не гарний, от має щось симпатичне в собі. До того стільки елеганції в руках. Стільки ритму і ванну. Цікаво б знати. Аглає Феліцітас пригадалась її рідня. Найстарший брат її також не жениться. Хоч мав гарну посаду, і не одна дівчина йому подобалась, але в них що іншого. Вони. Вона згадала свою помершу гарну сестру і примкнула очі. Як то все колись скінчиться, і з нею в життю. А вголос сказала: та погана з університету, котру я так не зношу, про котру тобі не раз згадувала, вона все знає. Приміром, десь. Шепширила, що він має брата чи родича, котрий йому багато прикростей і терпіння наніс. З природи гарний і ударений, не хотів вчитися і був вічно в конфлікті з учителями. Родичі давали, доки було можливо. Коли ж урвалося, почав на власну руку жити, з чого вийшло, що родина мусила нараз з останнього спомагати, щоб не попав у нужду а держався чесно і чисто на поверхні життя. Остаточно мав одного разу таке наброїти, щоб роздобути засобів на велику подорож, що вся родина, особливо цей тут, його відсуралися. Тому, оповідала погана, не навідується він ніколи до своєї родини, а їздить лиш далекими світами, щоб ніколи з ним не стикатися. Між тим знов інші плещуть, що на сході, де найрадше перебуває, має якусь пригарну турчанку. В то я не вірю, Іванно. Чудно буває іноді. Чудно, Аглає Феліцитас. А що до першого, то не знаєш? З одного дерева хрест і лопата. Не йди далеко, а порівняй твої два брати. У нас взагалі не так, як в інших. Ми юрвала. Ой, Ванно! Кликнула нараз і піднялася. Як не одержу стипендії, як моє життя не зміниться в кориці, як щось не станеться, я не видержу. Так я довго не буду жити. Я мушу, Іванно. І ледве що сказала, встала і кинулася до інструменту, що, мов, вижидав її тонких, білих рук. «Я мушу». Почала грати. «Щось чудне». Ні безхідні мелодії, в низьких тонах, осторожно, мов хтось в сусідній кімнаті або й тут лежав відпочиваючи, або дрімав. Осторожно, осторожніше, але ніхто не дрімав, ні в сусідстві, ні в оцій кімнаті. Пані Іванна спокійна і доволі інтелігентна жінка сиділа сама в кутику Софи, слухала і дивилася на улюблену нею дівчину, що була для неї чимось, мов, не з цього світу. Через кілька хвиль Аглая Феліцитас щось шукала між звуками, а відтак, впавши нараз в бемоль, почала враз з тим і сама змінятися. Схилила незамітно голову вперед, аж волосся діткнулося її щок, і неначе зібрала всі свої сили, почала грати. Грала сильно завзято і пересилувала струменями звуків. Збирала їх з правої на ліву, з лівої на праву. Вона щось пояснювала. Між те вплітала мелодію, що тужною стяжкою добувалася з-під пальців і впивалася в серце. В хаті ставало чогось повно, щось виростало, змагалося, а вона сиділа поважна бліда, сподобуватиме очима, і ніби володіла чимось. Нараз похилена над клавіатурою чорноволоса голова на мить здіймається, і коло уста Глає Феліцітас щось здригається, усміхнений біль з погордою. Він розширяє на дрібку вузькі уста, сувається вниз, ховається під її бороду, ковзне в долину і там в горлі клубочиться. А Глає Феліцітас плаче, грає і плаче кидає звуками, термосить, перешіптується з ними, збирає їх, зливає в одно, благає. І посеред сильних, потрясаючих акордів вриває без закінчення мелодії і встає. «Ах!» – вистогнала. «Ах!» – була блідаю пріла. А за час гри ніби підросла, стала перед Іванною і ждала. «Що ти грала, Аглає Феліцітас?» «Ех, що там?» – відповіла зневажливо. «Граю, що настрій викликує. Або я завжди знаю, що граю. Я можу багато, багато зробити, але мені ще чогось не стає. Тепер ще не стає. Я чую, але не можу вгадати, щоб це було. Ти не знаєш?» Пані Іванна глянула великими очима на Аглаю Феліцитас і знизала плечима. Вона не все знала, що вона хоче. І я не знаю, Іванно, але він, Андрій, був би знав, якби так його була спитала. Він один був би знав. Коли я бувала така, така як сьогодні, він все хитав головою і казав. В тобі є трип за ситуаціями. Що я з тобою зроблю, моя зоре? Гобі треба сцени. Ти себе знищиш? І справді, що я маю зробити? Його нема, я стою, мов, у човні на морі. Але передусім музика. Музика, Іванно. Та музика, що викликує небесне пекло в грудях. Не кожен її розуміє. Лиш нещасливі. Лиш вони її вповні розуміють. Нещасливий може під впливом музики зі світа зійти. Але де ви те знаєте? – додала. «Не смійся, Іванно!» – говорила далі поважно і покивала пальцем, мов, упоминаючи. «Посеред музики випалити собі в серці. І вже! Акорд, вистріл і фінал. По що ще хоріб вижидати?» Подрузі стало ніякого від слів молодої дівчини. «Говориш таке, як у гарячці!» – упімнула опритумнюючим голосом. «Але я не маю гарячки. Не бійся!» Я згину іншою смертю. Але що мене смерть обходить? Я не маю часу, хоч би й хотіла. Я маю стільки праці перед собою, що... Від? І сказавши це, вона свиснула на всю кімнату, мов хлопець. Наколи вона вчора по його годині не могла додому піти, бо сильний дощ лявся. І сказала це поганій, котра від часу гніву професора її, наче під свою контролю взяла, майже не відступаючи від неї. Вона пішла до бібліотеки. Якась одна слухачка просила його на коридорі у якийсь твір з бібліотеки. Я вам принесу ту книжку, сказала Аглая Феліцітас. Я мушу і так пережидати в бібліотеці, аж перестане дощ. І сказавши це, пішла, щоб принести дівчині книжку. Лише що увійшла до бібліотеки, прийшов за нею він зі студенткою. Два рази перейшов попри неї. Два рази. Одначе, чи могла вона на нього поглянути? Ні. Погана стояла тут і поглядала за нею в такий спосіб, що вона боялася й оком рушити. А він відійшов знов, як прийшов. Вона весь час стояла коло стола і держала якусь книжку в руках. Не бачила його погляду і не знала, який він був. Щось уступило між них і розсувало їх від себе. Люди чи інше щось. Вона не знала, що було робити. Другої днини, коли він своїх учеників питав, вона вже не йшла. Вона не вставлялася ні в других професорів. Отже, не могла і в нього вставлятися. До бібліотеки також не пішла. Хтіла вже вдома залишитися і з великим паном на помацки говорити. До того за кілька день наставали ферії, і вона вже більше цього семестру не піде до університету. А як далі буде – не знала.